Qashkësia Islame e Republikës Sokosovës ju prezenton lë gjëratën me tem pejgamberët e Allahu të të lëshanëhu pejgamberët më kalorë qitahën të vajam më kalorëtnu vë shqiet më kalorë namazën e shqartë dhe qasë me rrame dhe në mengullonës të në shqërme innëma jëfshëllëhë min ibadihil ulemaë Asmadnine i shonin e lutfin e judin e keremin që je kije tër hyrmet nukit Ramazanit e kjojnë Ligeron, mulla atem e thëndit tërnava, tërnava, tërnava, tërnava qëllu ala tabib i tërubina Muhammed Sallu ala sheti'i zunubina Muhammed Euzu billahi min ash-shaytanir-racim, millahi r-rahmanir-rahim, alallahu te'ala fi kitabihil-kerim Innema yamuru mesacidallahi <coughs> men amenedullahi ve liyumil akhirit ve eqameh salate ve aateh zekate ve lem yahşe illallahe fe asa ulaike en yekounu minel ihbedin. Sadakallahu l'azim ve bellega rasuluhu nnebiyyil kerim Innaa hanu 'ala ma qala halikuna wa razaquna minash shakirina ashahidina bi qalb salim wallahu <coughs> musliman sub ma teker dojna bas lidhe me namaz edhe lamtata e zotit e Kur'an për atë njerë që e kohlin namazën. Jo, e që në këmë tonë islamet, në thonë masë Muhammedit a.s. Por, edhe për dhafës tonë islamet, Allah i Dhul Gjelal, qysh ata i mele, ose ata pregambër që e kanë kohlin namazën i Khalifdurë, në Qur'an jazim shanë Dhritarët nëtë atje koshin tërën shilni Dhritarët, bazërët koshin tërën shilni atje nëtë <coughs> Ma shporim, laze në mëslimon që po him që po bojim po baqs lidem e hazret i zë siriyan alihis salatu wa s-salam Zoti për gëllë alëneve në kohëm, ne tregon në kalëzënë, unë në dina, pjarënë në dina, që ka ka tonë Hz. Sirijaja, e në kur i ka polë zoti ati gëllëshënë hu, që ja ka po duanë ka po. <coughs> Hz. Sirijaja pëlazë në në shqimënë, e konë ka e rëmën këtë që shërinë. E në me zhjidi aksa që gjamin që i është sot, që e kanë marë dëshmonë për Zotit edhe të të antë jahudit, këtu kryohon të i bu i badet Zotit edhe okon për i ganderë. Zotit Gjerneshanë në hunë, nënës, Hazëti Isës, Hazëti Merijemës, kë jam i zhbu këtër, Më kanë edhe jo hyshmeqare aso i gjenisë. Sebet, nona e qazëti Merjenës, kur unë zohë me vërë ja e falë mi zotë i pejë sajna, hëllë apaj a falë zotë i e bani një nëzërët e faqë, ja rabbi, Inni në dërtu leke ma pibatni muharërën për te kabbel minni inneke sëshinneke endës temi u l'alim. Ja, përta, unë është ka e, e kom këtë evlatë që e kom halope e polë shuhëtin të njënjës, përboj nëzët me e rlonë në kudu si shërifën gjami për me ibo hëzmet gjamiës. Zoti ja boni kavur këtua. S'të kadhni ha robha me kabulin hasni. Zoti i dhylxela ja boni kavul. Vëm bete ha në baten hasena. Edhe e çoj kët gjruë, domethan vajja e pa li Zoti për kohra s'po injoçi an gota. E mur nona edhe kur e, e foni Zoti kujtoti se vija koll, ne akli apo li Zoti ben. Hz. Imerijemën e mure qoj e bonit neslim Hz. Imerijemën. Se Hz. Imerijemën e kapos tezë, gruën, atë nëonën. E shë që Hz. Imerijemën e qoj <coughs> <coughs> e bonit neslim Hz. Imerijemën. Këtë se bet e qoj e bonit dërzim të te tezja bet edhe pejgambi Hz. Imerijemën. Hz. Imerijemën e shkate vlatë. Po kurrë fillai ta sajëm i boi xhmet ku do xhjerifit Haziza Meryemja, faze peze kiloya shkoi te heqe ka yere ku bjohej ibadet sut Haziza Meryemja, edhe tash e përshpun Zoti na thot nin Muran ti Haziza Xhjeroya ti suf e kadia Haziza Meryemja, desijubilla. Kullemo deha de ali hazegeri el mihrab Sohër që hi ke Hazët i Zesheri Joja në atë venin ku rike Hazët i Mërëjimja, vete të një një de të harin të gjojke para sojna të tulli që shitë një mëtë të qihohen. Pëmë të verë si gjojke në dimën, pëmë të dimë si gjojke në verë. Kale i thajke Hazët i Zesheri Joja, Ja Mërëjimoen në allë e kihar dha, fejkujna i kiti këtu të, të, të mira që pihanë, Hz. Melliyenia i fërziheci Hz. Zsiriyyaz qalët huve min indi Allah khtu yonbë Allahi dhu l-celal, Allahi kumibiyen inna Allahe yemzuku men yeşa'u bi gayri ihisab se zotu dhu l-celal iyeh rizq ku inna ddan fa hesab hit Hz. Zsiriyyaz aya spah karkonu bej nesibit vër spah evlat hit u blak me gjithë shoqën, edhe shoqëja plakë edhe vetë plakë. Kër e po ato shpar insani, i mirë, që i bo Zotit i bo deta i femenë, hasët i meljerja, edhe të jarë risku pe i Zotit, i kushtoj zemra e në blakë. Edhe njësit ashtë të bondua, Zotin e dhe kona kazanë. Nëse i dhe bilatë, punali kërë dhe ardhe kërija a të të të të të të të të, që aty, Hz. Siriaja, kër e borë riskën që pivjen për Allahit, Hz. Mërjenës, lisje pëllut Zotin dhul Gjelal edhe për po thotë kale, Rabbi hebli i mille dynë ke dhurrijet e në taj i betenin në ke semi një tëa. Ja, Rabbi, bo ma nasib edhe muhe, ama në dhurrijet mirë, siku që është Hz. Mërjenja, që t'i e Allah që si i ndi gjën fjarë dhe i banë kabulë. Tu është me randë që i si darë që i fjarë. Ja banë i kabulë zotë i duanë. Se <t> në <'u> atëtë që për <ziyar> melaikëtu ve hëve qërëmën yusëri për mihrabi. E në tërë melaqëja për i zotë i dhe e sirri hazreti zesiri janë Edhe edhet hazet e xhiri anin kam ty e hol namaz. Fan men ju salih bin mira. Domakonu Allah. Qir Allah el-Jellal. Samanik dashrit mod. Samanik nasit mod ku Kur'an. Ku te dinni imanon e dina se kemuas ateci e don namazin. Kër denin që Zotë i e ka thyrë, Hz. Zicirian, në atë moment kërë konë të folë namazë, që e ka livduë e namazin kërë konë në hushu, edhe në hudu, edhe në rahmet Zotë i tërgjelarë. Ve hrëve kainu një salimil mihrabë, e thyrë, zoni pej Zotë i të me antëmelatë, Hz. Zicirian, jatë u folën mihrabë i po Zotë i badetë, e i fazë. Se shponu i me leon gjys fjallën për zepet që si mështjet pa u një djerësi. Se qëllim një është i qësoj fjallën, po edhe ka për zepet që nëjë le të kuptohet qëka ka ndohë puna, të rinjë punë, shkortime e ta. Inna Allahe i fazë, inna Allahe i fazë, inna Allahe i fazë, zëti ty, po të banë një gjithë, Me një evlat, emnin dhëtë të kien jahjo. Halëzë në të përkohët. I kaudoj që dhëtë apohët një evlat mosët, edhe emnin dhëtë të kohë jahjo. Musa të kanë bërë këlimetin minë Allah, edhe këj jahjojë, ma i përë dhëtë të bëm tazdikë, atë insan që është polë me fjollën e zotit bonu edhe obu, Hz. Isa. Se edhe Hz. Isa është polë, pa polë, dhe shtërinone. E sikur që Hz. Jadrimin e ka polë zotit me fjollën bonu edhe obu, edhe Hz. Isaja me fjollën zotit <coughs> obu, me fjollët bonu edhe obu. <coughs> Mefellu Isa, inda Allahi, ke mefelli Adem. Për Allahi si Hz. Isa, Hz. Isa, si Hz. Yademi. Zëtë mm -hmm. janë buë me fjallën e Zotit, bonu edhe janë buë. Hz. Isa, a i Hz. Yademi, as pa bo, as pa non. Për i rëvë, e jë kamaru ke të sërëtë, që e këmna insan sërë, edhe i ka thonë këmë për e këmën, bonu edhe hë buë. Meni hërë buë insan, pëshërën sëvillë, opon njeri, i drejtë, i hieshëmë, i minëtë, sikur që i jemi edhe, tash, jemi nek -nek athole, edhe i ises, në të tashë, që i jemi shërën jetë të tina. Gjëna po atë, këtër nekë neka po atë, pa posë mosërë për forajitë. Edhe haqët i isës, zotë të këmë gjëllalën, i thasë të jahës, atë i zë qërë jostë, po të afalën i e mladë, e në do të këmë jahës, edhe këmë maj porit do të prënë, do të volë të zikë, që këta i kanë posë në në të motra, edhe kanë atë dytë në një kurë, dhe që Hazëdija Joja është pak ma i jetë rukunë se Hazëdijisa Alehi Selatë vë Selatë. Dhe se një denë, dhe hasurën vë në dhijën minë shalën dhijën, edhe është zëtë një, në dhijë edhe në i badetë, në hilëm në butësi, edhe në një hlasë, zëtë një a i të gjitha i badetëve, edhe të dhijës, edhe të amelit, Edhe është irunë, hasurështë, irunë është irun të i shëhveteve dynja, të i seneve, të si asimus me konë njeri. Qashtu Zoti Virgjela dhe për kujtë i hazbija janë, halapa dhullu e me apoën Zoti në nëstina. Edhe e minja të regojë. Ma qënë e në dhe lazënë, Zoti mushi e fali këto, hazbija janë, Hz. Ja Joja, Hz. Zesiri Joja, Hz. Nona e Tina, se është në që tërveme me së me zbotë e sëpët, që kjushtë ka thonë nona unë aurejën ploke, që shumë por zoti tashë e glade, Hz. Zesiri Joja qashtu e, dheshte alër dhe e të minë një shiba, jëmë zbote, mu kanë zbote të lëktët sëparë muhe e o tashë, ha me lintën ja por zoti poverë që ditke. Zotin, sa e në Allah, e khal e kakër edhe në të kënë që e a, po Zotin t'y t'ka folë, ka këndjeq, eshtë po më une Zotin me folë, pe i nësane të nësane. Moshe që diti, sa në nësina, edhe hazdi jahja, se në e mëllë Zotin të gjelarë. Eta shë afet ka moshe i uboha, hazdi jahja, ja për i përshkëm Zotin me një kundë mirë, këtë dhe, inë në hëmëkja në ujëzari, une, filhajra, këta e në n Dhe, dhe jetë une nga rega dhe në vere heba dhe kan ule nga dhashin, edhe në kan lutë mu, në kan vojdoa mu, që e posh lak mi gjithë në të mirat mija, edhe të mu friku për isteneve të gazdekit edhe të shia në të mija, edhe janë konë njerë që mu kan duz mu e dhe gjithë, kan vojkushkuet dhe hudu edhe m kan voj i badet. Lavdate e Zotët Zyrgjelal, Hz. Zeshirjase dhe Hz. Jahja të dyve, Një apër të të në që e këmë që dhiminë dhe bëhësin sëtë, ë në të në të që lë melaikët dhe hëve kaimë në një salinë për mihraqët. Kure kanë tirë melëqët, Hz. Zesiria e akon të rëkholë zokët namazë për mihraqët. Ma së tijinë avladhën, e në të gjëjmë dhe të jëllën e Hz. Isës alëhej sëllë a salë të selamë, e në në në në në në në në në në në në në në në n Hazëti isoja, si kërë që e këni një njëmiherë, një që kjo Hazëti mërë jemja, në qalëve në kërë kërë kontru, të ukonë të ibo Zotët i badet, me të fryme në Hazëti Gjibrini e minit, me fjallën e Zotët i të banu, Zotët i e ka pojnë ati nësangë, nones vetë, vetë të, të pababit. Kër e thonën Zotët i Hazëti isënë, nona e vetë u mërzitë, Piloj edhe iku edhe u nërgu për kuotit edhe saha me dheqë më së po të më kishë polë lënë ahetë Më dheqë më së të më kishë marru në ahetë me më qitë në dy njënë Së më i kemi i gjithë alë veti që është me do në para, para mi veti Kujna me i thonë të i mi veti që Zotë i e poli më zonën pa botë Vesh me fëqit për, për Zotë i dhullë gjelan E dhe ke Hazët i më rienja që i dhëtë të tjenë punë me mi vetë Edhe pe etet bi hi kërë me hasa, e fali zëti haqëri ishan e ka tafën në nërë, edhe pe qënë, po shkan tashpej pobësit në kudus. Kalu u fyë pobësit pëjë po thonë, ja mërje mu më leka qëti shej e në feria, oj mërje me më thantëjeja e kebërëm një funë shumë të madhe, me thonë skeqët, ja usë të harë unë, E i motra Hz. Harunit, dhe me tënë të i kabiles Hz. Harunit, Hz. Isas, të ti Hz. Musas, ma kjane e buki mre e selinë be ma kjanet umu ki be kia, as nuk e kefos nëonën a zbonën kështë. E ti ka hu bone qatë e kjese, poja boj njësë në senet që zuhet Hz. Merjimës. Pe e sharet i lejtë Ja bëni haqet i mërgjemi a ja i sharet Gjonim që e kishë në rrëkë Si mas me pesëcirin me Halo, katërdët ditë si ka po Mi, Halo, Pajbu, katërdët ditë që Ta vetë me këto Me e i sharet për të të të të Ta thot, ta shpo që ditën Kërpojtona ta vetë me këto Po thët, po thunë ta Fusë në miljet në isojë Në halë ukej dhe dukejni mu me në kërën e për mehët i Sabija. Qysh me me fuër me një evlat që halë është në djetët dhe të mi? A fuër dhe të me do. Po fuër dhe të dhe që ditët. Nisi hadët i isa me e në bëzotit me fuër. Ajë që si beshëksoj asë dina të mund s'ka. Mi dhisi i Kur'anit. Në tonë zotimet, kur anë tona që atësia. Në nëshë nëmenë kapur, e e në qërë shë farësjarës kapon. Kale inni e abdullahi, a dani e lë kitabe, vege ale, vege ale një nebija. Ume janë kund i zotit. Më më kallonë zoti qita, dhe më thonë më kachunë dy njote dhe ka më më mallonë qitafin, e ka posin i gjilin, dhe dhe ademi në e vijen, edhe më kappo pejgamber, dhe më thonë kur bjekuha, a i halot mi, dhe dhe ademi më mbareken, edhe më kappo më mbarek, dhe më thonë gjithë punë të mira me punuet, e i me ma kënë të kudët që t'jamë, Dhe ersani i bisalati dhe zekati ma dhëmë të hajja, edhe më kalonë pasi jetë zotit me falë në madhë e me lëmë dhe qatë satë jëmë i gjatë. Fjallë dhe hazemi isarës, tyë panë ku është jetë mi e ndohët në amësve, krejt a i milletë po përkishojnë asë po fjallë i kanë një edhe dhe berre më divarën dhe ti, edhe më kërruën pasë jetë zoti muën, në në në temë me pasëtruën, për i të e me veqësia e lë më ngu, se në në jemi sështë e kjeke, nuk është aso që ku kujtoni ju, po është e poster, velem jetë alë një jet gjithë gërën, shëkia, sëmë ka fëllë zoti muën, zullumë qarë, Gjepar, mu larku pejt ibadetit, e dhe su më kapur Zotit keq zemër korsë, mos më kapur Zotit ibadet, ku më kapur një jetë. Ve selamu aleyhe, joh me bulitë, joh me emutë, joh me ubaqatë u hajja. Shtimi Zotit këfti mu e adi që më kapur Zotit pejnën të tëne, edhe adi që desë shpoj në hretë, Era njana, para zohi, Rabbi, ta ta details, e rati që në gjallën e ndarë parahuzurit zohën dërgjelatë. Amon një arra bëjë. Amon një arra bëjë edhe tohë ka që shikanojt atë njerët dhe imanët dhe sotë që i kanë qitë i pëtire e i kanë tonë qitë i hërëtijisës djani zohënë. Asha të me. Asha, akur se që përëtijisës, a.s. dhe pjaj të i përë të komë të sabi, ka tonë nënë ka që zohënë. E i kanë bërë në kabohë, që të më ka gëmë, më ka rëpnu, vësjetë më ka buë namazën me farë, dhe që atë me rame dhe namën me ngu në në të gjurë me të një buë. Këto vratën një më kjarë në rëndësit madhe. Edhe qëta është desha mi au ja përkujtu që qërë që zotë i dërgjelarë, hadreti isha së të thmi që e kamë, namazën e ka përme, edhe ka thamë, ja ka që zotë i këti leham të thmisë, Të ha munka u zoti më fal namaz. A zëti zehrija se fal. E dhënë më lejohet ti fal namaz. Kushi fëmi dham ka lu Allah e të gjallë me fal namaz. Nërgjëtës të në fjallë, fa dërnaf meydanin kuikënë. Rivayetni mëfeshër qatër qatër që eëmin përën rivayetni sënë. Fëzotinë e imre tunre et ibnën e nërën jahyab, yuhil mevta ve yubri ul eqmehevel ebra safi i ajatënë. Sëlle tahullahu aleyhinënë. Epo në her në gruë e hattë i isen kurubotane peygamber, janësë vëti qomu i t'injën i njalkit tegnit, e da ta njërë që se déshkri sy xyu për teshërnët në trамен fetur kuuk të udtke men. Së e në komu mytziset av hëndi his 주세요. Recist me ingjal gëta së dedi e sërra ësërra me ër Flowershi Ocëri edo a ta së kanë pani syve mypi a qe këkë xye të Sne ilesnë dëjërës dë OrJA Tshër. Në drohet e mëtjesët së andri këk së Facehtësënët. Që këarmsije së Kam eleven, Fal lumja ajo nom çit kavoj ty. Edhe lumja ajo nom çit ka rron gjithë. Tekallene bi Allahu xalehu selam. Tash i fërzie bi al-Isa sai jruhet. Fa tu bo alimente da kitab Allah te te ama, fihe lem yekun cevarin sheshia. Ka i lumi, a i lumi, tha që e kënonë citatin e Zotit, e i zdo citatin që i ka i fysh Zotit, e i huranë, edhe pënonë që që ka ufunu Zotit, e nuk është që e përmi, atës fyë e emni, emni të Zotit, emri të Zotit në jakë përshpinën, edhe nuk është qëtni, nuk është i kekët, po është që i t'i vire e në bërë të Zotit, shka i ka të Zotit, vëllë të lakë, nuk është. Nuk e lën ka vëtate në asha i kruje me thonë Ljubi a jërënon që që që të bërënë të të të të të në gjithë Po dhe jo, jo dhe lënë moshtë për atër që e minon e mërën e zotit E e kënon kurani në të qitabin e zotit Edhe punon që shka fonë zotit që dhe gërën rruve që, që, që dhe shanë Pjallë që i mëshme njeri më me pasë bakë me i gjenu, më njëje Në në që mëmijë të dashritë për islamës rrështë jemë gjatë. Zëti jemë në shanë, unë fëto dhjaqë, që në e përës jemë në egetë, në në Koranët, Hz. Muhammed, a.s. Që dhe se i kumarja këtër dhe i laminë, që të të dhëllahu a.s. shë zëti për nëmashë u qëka të dhërë. Dhe kuërë për kitabë i Ismail, innehu këne sadi kalvati dhe këne rësulën në bëhijan, Ja Muhammed ku i thev, ki buhë të një të tëme dhe zekëve, kune në Hz. Ismaili, që kjo kone besnik i marë, edhe kone Resulet dhe Nevi. Am Resulit ton ati që ka posë si tëtë, Nevi thonë me i gambeqës ka posë si tëtë. Sa shkëllvat, duhet që Allahu Alem Hz. Ismaili, njëherë njënë në njënën, në ketë shku, dha fritën që duhet, fritët e frimet e ka fritë, Heri që johar lajtë e ka tjetë në të venë, që që të vesnikë u akonë. Siku që pejgamberja lehi së dafë të sedamë, i hyri e ka fri që që të tri djetë të të inët në shëtë në venë, heri që kërë e ka tjetë në gjahë, Muhammed Hadako Morina, të ha në bastë të të presë fjallë e pejgamberjë të vesnikë. Ves fjallë a për të të dhebet që të rëmë. E dhe Hz. Ismaj dhe, dhe ismajdi, o konë një oficë atyënë, që jeli vdo Dhe kanë jeh meruanu bi salat dhe bi zakati dhe kanë inzara te marrdhje marrdhje. Edhe kur kaon pe atyn e qi e ka i ta u numë familjen e vet, rrotte vet dhe bën namaz edhe me vonë se çaj. U vlodhen. Ji thakur te kjo qi folla. Allah i në gjelalë ata pe i nëmbert për farës për që e në kënë për muhamid i tonë a.s. Gjithë mm. bëjt i mdojnë ata që kanë falë namaz edhe ata që i kanë urnuë e familjen e vetë me falë namaz për zotën <tër> <tër> në gjelalë. Dhin të e zlozën të në të nëtë. Allah i në gjelalë, në në mëhamidit muhamidit, në në mësliman ve... dhe, në në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të inë nga janur mesajit Allahime në amene pëllahi për jomë për akit dhe e kamës salate dhe hafët zekatë. I livdo njërë si i bojnë ta mirë gjamiat e zotët. Ata njërë si gjamiat nuk i nëmë qyrëtise më prishë, po i bojnë ta mirë kërë të prishët, edhe e falin namazin edhe e ehtën zë qafërët. Kjo është përgjeqje e atyën e ehtë qëfërët, se edhe atat në isen me juli vdu muhammedit a.s. që qena e bojna mere me fudusi shërifin jahuditi i thane, ata në shrihta të fëgjëna e mojna e zë qafën e përgjeqje e zotën për gjelala atyën e tha, Jo, joha, ata që shkan iman, shkan e vojnë me vota mire dhe gjamin, inë në janë mëru mesajit e Allahime në amene billahime në jaunin ahirit, po, për me vota mire gjamin, është, për ata që i kanë besu Zotit dëllë gjelal, e dhe ti kësë kja mirin. Edhe, për e ka me salatën dhe atës dhe ka, edhe ata që e falin namazit dhe jetën dhe qatit, dhe dhe nja se illallah edhe nuk i tutën që tërkujnë a por vështë zotit dërgjelon, dhe asë Allah i ke i e kjunu min e një të di, që ta njëzë është të mëtë edhe hëshy vështoj jënë përja dynën njëzëve, që i ka qitë zotin hidajet edhe e kanë jëndolen hidajet zotit dërgjelon. Me këta ullazën muslimonë, Allah i të të të shanuhu ymetin e Muhammedit për i vëdan atë ymet që e fallë namazin për Zotin dhullë gjelarë edhe për shkrumë si muslimant mirë që i të të të shanë Zotit diqë kja metit edhe e fallë namazin edhe e ebzeqatit e ju jo, ata që si punojnë të punë, të punë Këmira, ata muslimon të mirë nuk pojë një përshkronë që janë muslimon të mirë. Po të mirën që ta muslimon, që ata që e falin namazin, edhe e përgejatin, që ata edhe e ndërdojnë gjamirë, edhe e bojnë mërënë gjamirë. E bojnëja mërënë gjamirë, a retu e për Amuradit, shkafrishet me botë amirë, me nërëqë, me musmëllonë në buharatë, Me bërë të nëzif, me fshi gjaminë, me pastrujë, me shmesh jeshu, me, me shtrojë, si kur që jeni të ështru edhe jemi të ështru isha Allah, edhe me të lvi i hagbi sirati, edhe me shtrit, me litë gjaminë, si kur që kemi e kemi shtrit e kemi shtukuru, dhe i damet i i badet i, edhe me rëmet bërë gjaminë, me bërë i badet gjithë në topa në vërprejë, Se me marrë me ly gjamin, me huje shu, si kur që e këni lyna, për jo është në mirë, Allah jahë buhë të rejë atëmënë që i kam rronë, edhe kam jahë buhë se dhjenë këtë gjaminë në këtë venet, ata që i kam marru më shparit, edhe ata që i kam buhë mërë me dhjy, tjy, tjy, tjy, tjy, tjy, tjy, tjy, tjy, tjy, tjy, tjy, tjy, tjy, tjy, tjy, tjy, tjy, tjy, tjy, tjy, tjy, tjy, t Ibadet Zotit dhullë gjelalë kur pandërë prej aty në të zotis e vabët i shkojkë edhe për zekni, pa krejt të shkuar në vlasën post në kohë që nuk është gjamija që ishtu plët në muslimon, në kohë që nuk në buhet ta amirë me ibadet Zotit dhullë gjelalë huve gjelë shanëme, se ibadet i Allahit dhullë gjelalë është kryesot në për gjamija të zotit, në përshpia të zotit se këpa ibadet gjamija edhe kimejt nukarë. Dhin ibadet i verë zikri dhe dhe raset i ullumë. Guhet ta mirë me ibadet, guhet ta mirë me ziqër me namazët dhe me ziqër sëzotit, edhe guhet ta mirë gjamija me dhe raset i ullumë, siku që pojatë unë vazë në fiharë. Ne për gjitha gjamija të kële moja, halohë dhe një gjitha tukë që ka, janë dhe shpjefue, emrin e Zotit Dhul Gjelal, Koranin, hadisin e pejgamberit, ty, ty e, er vi, e, Quran, pejgamberi e, e e dhote tërbi, imretin e Muhammedit, atëma tërbi e që Zotit Dhul Gjelal e ka bu pejgamberin në Koran, e dhe pejgamberi që në ka mësue neve dhe në ka e tërruve e sallë të vetë dhe nere. Që të e janë nëllatë musliman, në muslimon, që muslimon në gjami që të senë të gëtë mibo, në gjami janë është a fasta fatë mibo Zotit i bader, E jo në gjami me arë, me full fjallë dynjasë. Jo në gjami me arë, me bu muhabbet, i kam të vrekjet e juqë, që ka një herë, po në digjoj shumë herë, po unëzë një konkryçë në gjami mrena, po boni latë. Herë mrena, herë po dirë në që atë një hajatë përbër, përbëni hesa për jatën që nuk është gjami, alë po qiktojë në gjynahet në dhala, mëslimani në gjami fjallë dynjasë nuk aleje me full, Ey gambe ja de hisadat be salam ka fon el hadith fi al masjid yaakul al hasana bikama taakul al bahima al hasish kiya la al jami ki han savabun sikur ki han hayvan ibare tashup yada al dunyasin jami ki mer savab de tishin peruno pe gyune hisabe ve se sikur ki u thas ada bare që a mi janë nuk është maru për që të vëzhe, vetëm më botë a mirë me i vadet zotit dhullë gjelalë, edhe më kofë si fletë dikurë duhet me tholë me këshidhu me dhullë të dhe, me këshidhu poftin me i kandhu emrët e zotit dhullë gjelalë huve gjelë gjelalë huve gjelë gjelalë huve gjelë gjelalë huve edhe të sene që i kanalu në zotit dhullë gjelalë. <thriving> Nise dhe hadisi pejgamberi sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem, ka në allahu ta'ala hadisi kutsi, inë bujuti i fi erdil mesajit, dhe inë zubari i fi ha umarë ha, të opër thotë shpia e jene është gjamiat, edhe ata që i vinën ta, ata janë vizituste mi vinën më mbozja rët muë, të të ubali abdin të tahër e fi i bejtihi, i lumin i musliman që i buhet paqë, në shpitë vetë merë abdesja pasruhet krejtë, thymë me zare një pibejti, e vjenë bëndë gjaretë në shpinë të eme, të haqë këna alelë me zuri e njëkri me zaj dhe hu, haqë o është për ato që i buhet vizitë në thonë për Zotin, me i buhe i krama tina që i vjenë në bu vizitë, emri me Zotit në gjaminë. E Allah i dhëllë gjelalë këni një të nështë qitë madhe për në ebnive, ata mëshlimon që i vinë me i buë zjaretë Zotin në gjaminë, Ata mëslimon që vinë me i bo zotit i badet në gjami, zotit gjelle, gjelle aluhu vë gjelle shanë, unë po dhët hako është për muhe, a dyne me javhdy me të mira edhe me ju bo i kranë. Qetër hadis pe i gambejë, alehi salatu vë selam, lazen ka tanë, i dharë e i të nërredu le jatadu ja lë mesajit e feshke du u lehubir iman, kur të shihni një njeri që e bon zanat gjaminë dhe gjithë në gjaminë shkone dhe bon ibadet me gjemanë atë bashkë, bon e ispat ato me iman, në përzgjali, bon e ispat që aj njeri në shkimon me iman, është bi iznillah me iman, ka me zekaj imzan kur derpe i dunjohës e të shkonë në narinë. Enes, anhu, basad, sirajen, e nësë, rrëdhjallahu anhu, pëthët, me në esrëgje për mesgjidin sirajën, një njeri që jë dhezë një dritë në gjanin, lem të zedin me laikët uve hamële të lë arshit, e stakfiru lehu ma adame të i dhalikër mesgjid dhavuhu. Me laqët të shpën dërprej, edhe ato që jë mojnë arshur Rahmanin, vojnë istikfarë për atë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në sa që t'jene ajo dritë në të zaminë që e buhë dritë, për hatër që ajo e ka në gjallu, e ka zdriqë finë e zotit advenë ku i buhet ibadet Allahi gjelle gjelalihu ve gjelle shakume. Këtu e re në lazen të sape i tyne që peygamberi sallallahu ta'la aleyhi ve sellem i ka lavdu, A ka njerëz që e falin namazin me të madh, ata njerëz që i bojën ta mir jamiat, edhe ata njerëz që fatun vazun as i hodhin kreshor, që i falen për Allahin, ç'i njohin shenjën e vepër të Zotit se namazi është mazgjales, llo ilahe illa allah muhammedur rasulullah, maj mazi ameli i muslimanit. Di, dyreku i dinit fesë islamë, i mazut dini, ka thonë pejgamberit, dhe men e ka me hapë, ka të e ka me din, ajë që e folë namazin e ngrimë namazin, ajë e ka ngrimë dinin, dhe me thonë e ka që dinin për pjetë, dini e existonë trupin e tina një njeri që e folë namazin, dhe men hete me hapë, ajë që e rëzën ke dyreku, dhe me thonë nuk e folë namazin, E ka dhe dhe me din, e ka rëzue edhe dinin, atër edhe dinin nuk e ka të amon që i ku që i duhet me posë dinin, din, dini islamin. Për që të zëbet bladën mëslimon, duhet nga mëslimon të namazit me i bo shumë i dikat, e më nara zotit edhe që lakdo të zotit e dhe njëve që në kalu lakdo zotit që ata që i bojnë mërë me gjamiat janë, që ata njërë që i beshojnë zotit e dhe disja mjetët edhe ata që i fojnë namazit. Në më thonë, një njeri që se polë namazin, zotë i atë njeri së pelitonë. Elim dojë haqëti jahë janë dhe hëve kaimë një salifi i mihrabi ta. Elim dojë punë në haqëti isës i fmi kur poli si ebs, dhe epsani i bis salati dhe zekati ma dhëmë të hajarë. Edhe elim dojë haqëti ismailin dhe ka me jamur hemu vë ehlehu bis salati dhe zekati. Elim dojë haqëti ismailin ta i ka u dhëmë e familje në vetë me polë namazë. Do me thonë, qita njerë që qi e kanë qëtë si fatë, qita njerë që qi gjinën në qëtë qi ibadet shërë, ata njerë që janë njerë të mirë, ata njerë zotë i gjelle gjelalu huve gjelle shanë hu, shan hu i danë. Peygamberi e lëhi salatu vë selanë në hadisë qeterë, të u banë me vlajt i pejgamberi të konë kërë, bon të u banë rivajet të të hadisë i shërifë, po thotë pejgamberi në kërën një e që thonë, a lejkeb i kefreti së gjurë, Për një të kohë me buo sëma so shumë sejtë e Zotit. Fe inë me kellentesh që dhe lillahi sejtën, se tim një sejtën e bëhë për Zotin, illa refë Allahu biha dhe rejtën, ve hatta anke biha hafijetën. Zotit Duljelal një sejtë, e kur të bëjsh për Zotin, një dherje që ka me ta rritë, në gjënetë, edhe një hafijtë mave ka me ta fi Zotit Duljelal. Radhahu muslim, Mëslimi këtë hadisë i vajet e, e kaburë. Në mësliman që e banë zanatë lazen, esë fëtyrën e vetë, sa ma qëpesh për zotin të zelalë e mënon në dokë, ajë mësliman është mësliman i mirë, atë mësliman në duhet me bëjë shpa që është njerë i mirë, edhe ajë mësliman që shka thonë pejgamberi, së tjë nahët e vogla i fshinë, edhe të, Allahi, të, njëfit, bizni, lahi, ta, lahi, li, të Allah i dërjeqët e që njepit për në lahit të ala i rrit. Nishtë pashybhe, Allah i arrabin e buf nësibhe dhe njeve me konë i për i qatune. Amen. Ta është vazën në pohjipak një fjalë, në është të fursë si hiqa e hesabit, vetëm është interesante, Sultan Pajazidi, Ibiri Muhammed, njuni për sultan vë të shmanlive, o shëtir njëherën mahke me një shërëjje para Shemsuddin Muhammed bin Hamza Fenari lagabin kërë kërë dina të kërë i Konstantinit në tonë istamollet e o shëtir kërë një mahke me paratina me dë i sëpët një pun sultan për jëzitë kërë shkerë atër paratina në mahke rëtë me njëherë kërë i thë shëhadjeti jyt ispatlaku jyt nuk është kabun rëtës shëhadete javoni rët mërë e këtë shëhadet lakun ispatlaku tha nuk e prenaj dhe une ispatlaku në ton velem jak bilha se kabun kabun dhe se e le sultan e shejhel fenari e veti sultanit ketë fenarin ka din i tha an e së bobi rëtë i shëhadet i hi Pse dhamë më të imahë bënë e rrët, ispa të latën, qëka për më dhune, të kallë në hëshej, u këthujet ashtu i thota i këdhia, inë në këtë tarikën lësë salatën e alë gjemaat, ta se ti i ajqës nuk e folë në mazën me gjemaat. Ta e të dhamë, si se folë në mazën me gjemaat të imë rrët, ta të të dhamë nuk brelohet ispa të latën për amirë vlazën mëslimon, me këto për du më ju tregu, qka është huëgja, qysh duhet me konë huëgja, huëgja, kadhia, mëftia, edhe mrejtë duhet me jathon hakun, e jo me konë, prikatak, e jo me lëshu e u dhe në zotit pejë frikjes, e i këto zhminjeri të zotit ylgjelatë mundet me konë, shëhit, i krejshu hedavë dhe paracit dhe më shkun gjenet, që ka fosë kuzim me paracit vjetën natën hy që mi nga thonë mrejtit një pjallë që ka është haqë. Po, po, qërë në tashe dhe mrejt i që farë njërë. Dhe tete me sultan, një si pakën kje shumë sultan i shkoj, e hisë së më rëllë asë ujën nuk, së me e me rëbibina i me zidin e ma me darë hi, e urnojnë me maruen një gjami parashtistë dhe dhe lem jetë të rëksalatën, gjemohat, i ba dhe dhalik, masan e i kur në mojin me gjemohat nuk e ladhe gjithë e po. Që është ka kohë tashku tërbija islaminitës përë? Tërbija tash, tash e i mre. Nuk ujë dhvnup se e ka dhia i faatina si mre, që e kështë mujt me hi e ke, kem e mëjt e me bëshka dam, së i dhvnup se e bu një e mërën të mira. Po u këfyje e sinë të kjeshen, po me helur nëjë atrami, kore, mozën, e marajat gjami, edhe politik vejtikore, kur në mozën mund nuk edhe zë gjithë me gjemate e dojë. E na pasë të mozën në shkima. Asë në hozën nuk jemë që si, visebili lëhme kusume i atonë gjithë bujnë a të bjallë, që jë mrejë që të ati që është pëzitë, mozë allahë po njerit tjesë nuk jemë gjemë gjemi jem atonë. Hra edhe ju për ju thëmë ta. Nuk jemi guzimtarë me afonë asë njëveve njëveve njëveve njëveve gati një gabim që tja u shuhëm se në njëherë nga të rohenim e një. Qëse huë gjemë më një. tha, qëse huë gjemë prajë ti mu, qëse huë gjemë më tha para pobëlit, huë gjemë tha per pe pe i natit, pe dëmë e zonë, jemi lërguem latën muslimon për edukatës për i tërbijes i s'fjame. E muslimoni e flefakun sikur që ka këllaj alimi, pra edhe ju pobëli, Në pështë një ma shumëvej se sultanit, kërë të fletë hodja, përënane me dëshirë, përënane me që fjallën e alimit, se Zotit Dull Gjelal, ma shpe i gamberi tonë, të mirë që, i lemani ka loën mirazi, s'ka këshme ju që luqët dhe këshme këshme të gjithë në ulemave, sa të kini qita uleman, nështëta i shala Zotit Dull Gjelal, edhe nej ditë këtë din, ka bohë murat edhe shtyhet, edhe i që në afet, kështu në duenë në hisp, ulema e puhen isha Allah dhe matë zote, matë mirë se na, edhe këtë popër nuk e lanë në tërë, po e këshilojnë popërin edhe qojnë natu, ku katonë zoti dhul gjelal, edhe ku katonë pejgamberi sallallahu ta'ala a.s. Vlazën muslimon, që kështë këshilimi i zotit dhul gjelal, edhe pejgamberi sallallahu ta'ala a.s. edhe ulemamet të jesë islame, se mishlimon duhet me bërë tërbije trupin e vetë një batë të zotë që të gjelaj. Shko dhe lozën asgjësim namaz me bërë? Namazi për mishlimon është pa, për mishlimon. Pa namaz nuk kua kur gjohë. E dhe mas namazit e dhe faqe, maz nuk kua kur gjohë. E nga meri ka thonë atë që javë thashpare, i dharë e të mërre gjune ja ta dhe në menzit e feshedune humin iman. Nuk është fatë që ja ka lozë për nga meri këtë, adres atina, që ajnjen në është imonli, imonli që i shkën në gjemi e dhe folë namazin me gjemat në gjemi. Ajnë që i shpolët me gjemat nuk ja kallon këtë adres, nuk ja kallon këtë qmim atina që nuk shkon me folë me gjemat në mosin. Se alamet i muslimanit, li kulli shejn in alametun, dhe alametun islami, ose dhe alametun imanu e salat. Gjithë që disenë ko alamet që i kalëzën kë njeri që ka është. Alamet i islamizmi të është namazin. Kër të shish njeri që i pofollet, vetë namazin kalëzën që kë njeri ko ka muslimon. E mëse qëri vjetën në atë përgraf, mëse me kalëzën vjetën që njeri muslimon, që qi të tërri që të këpë dikush me thonë, po përdo në, në imoni, shola, zoti, ja pol, e muslimon. Vënë është ajo vëllazën. Paqë muslimon ajti. Aja dhe në këpës e dhe së Po prak, është muslimon pasik, është muslimon i keq, mësi që e mërin e Zotit gjellë shonë, huve gjellë gjellë gjellë, huve gjellë gjellë, huve sherën dite i kundrështonë dhe nuk buhet me e mërë Zotit, nuk bajtuhet, po buhet kundrështori e mërin Zotit gjellë gjellë. Shmërami Vlazen, gjitha senet që kanë i kaquë Zotit gjellë gjellë, duhet me jatit shëqyrin edhe me i bo shëqyr, sa që jemi shnojshë, Sa të jemi halat që i mundu me ibo Zotit i badet, të, të, të ngujnë e emërë në Zotit e të falëm e të ibojmë Zotit i badet, Allahim është të gjendësha në mund, bo në rahmetën e në metin e Muhammedit edhe në i falën që të atësijat të edhe kusurët që i kemi. Mas në nëmi që i e thashe dhe pare, e kanë vetë Ibrahim e hedhemi në lazën fjallët e tina jënë të, i kanë tonë, ja Ibrahim, male, male, ufe lajus të gjabu lena, qka është po në janë që i qështë po lutëm edhe së po në frënjohen duat tauna edhe në frënjë të lutëm fërë po duatë nështë e shodha zhoti në i frënon në i frëndën dërë në dërë njëtë nështë edhe në i lënë për ahiret shtë duat me ku të mytën veç odroqis po në i frënon Hazetë kër Ibrahim heti e mi i tha tash atylle që i e vetën lihen me këmë areftu mu lohe pelatu i juhu, e zhotin, të juuhu asë Po nuk përnon i zotit, dhe me thonë duaj asë nuk nguaj. Në njeri që zotin e nje, e zotin se ngon, duaj i boj zotit, po zotit që aprenon atë duaj. Dhe areftimur rësull e felem të tebi u sëndet e hu. Ere për njëfni Muhammedin që është hak e sul i zotit, po për po udhën e Muhammedit s'penishti. Duaj a këta nuk u buhet kabul. Dhe areftimur kur anë e felem të amë ljubi hi edhe për njëpë një Kurani që është liber e Zotit, që të avi Zotit, po kom me Kurani së po funoni që të këtë Kurani, pruna Zotë ka dedhe, ta në për që e mdurë dhe për lutëm Zotin me në gotu atë kabullë, dhe e kejtëm një amë Allahim e lëmë të e të u shukreha, edhe për hanit mirat e Zotit edhe shyshin së pojadini Zotit, gjithë të të mirat që na i ka që Zotit, shyshin Zotit së pojadini, E shqy që i Zotit është me këtë të mira që në i ka qu, me vonë për Zotit dhullë gjelaj, me dhënë hapën e kukarase, me dhënë në hajrate, me dhënë kukatë o Zotit, edhe musë me thomas në amit, unë e të nëpunuë edhe e të në fitu, se jam i Zotit hasa të me hasa, me lonë metë me tonë njeri shtu, po me ti që Zotit këtë të mira në i ka siel. Dhe areftë në në gjennet dhe felem të atë luguha, edhe edini q Por nuk pëlluk në gjenetit. Dhe me thonë, shpo punoni për gjenet, moja udhë në gjenetit. Aj që punon për aj që e din që e gjenetit hak, edhe aj që e një gjenetit që është i mië, e sikur që kemi kalzu në qera vozes, e tëna kalzuhel, të tëna për në t'i s'kaldzuhen, të mirat e gjenetit që i ka një, a e mjë për gjenetit. E i mësikur në aj sholla në e vozë zotin, as i për gjenetit, dhe kërrinë kër E dhe e dhe e dhe që gjernë ko në hretë, Kë me tonë gjernë i gjernë i të është, i besoni kësojna, Po, për po e i t'i i shpo e e këni, Ta shë njëri që gjernë i në dinë edhe shkonë bjenë vetë në gjernë, Kështë i kohë fa e ja, t'i? Na e dhim që gjernë i hakë, edhe për ditë kanë zhujem me onë kurohanit po, vjeta, ko, e t'Hadishit, Po, me t'bjeta ko gjernë i kohë, isho allë, A, ah, runa zot për i ti, jo, rëbë, e ti apo i për i ti, apo në ështëve. Nuk ozë bolë me tonë runa zot i gjenemit, për i gjëhnevit, kër për në është i për gjëhnevit. E të të të kësia jënë që të qënë gjëhnevit. E dhe e më të zotinë, kër të lesh, i lësh për i përnuën, jënë se për që të qënë gjëhnevit. Gare për shëjton e felem të haribuhu me dhe afak këmuhu. E dhe njëfti e dini që sh Tanës, jarra bërë shtonë. Dhe të kërë buesh shëtë me dushmonin e Zotit edhe tonin, atëhet e Zotit kërë prejesh me thonë, jarra bërë duan do më kabul. Nuk buhe duaj, ja kabul kërë shëtë kërë shëtë maskë funëve të shejtanit, maskë të vati shejtanë. Runa zëtë ka dhejën dhe jarra bërë. Dhe arre këmullëmete dhe lëmtes të idu leha, lehu, edhe për e tiri që di e ka hako edhe që tomën për shome dhe mesui që i përdit, po desume dhe po i qojnë atë e vorët, po të përdeksh, po pregatitme. Si për qëni në vorët të vore, leni, u dhe e mori kohët mu, u harru, dhe qare ka për qojnë, ty bulla, ty njose dhe djev takë, që ku më shkuen në i bajramse, jo si më shku ma zënozës e me qurën dhe e mirin, hobëna nonna. Dhe të të të një lënë vate të lënë tate viru, femër niz dhe e knejnë në Filistinin dhe dhe shini ty bojë i kibot, do të me thonë shini ju nuk e kujtu, do të thonë ama një rabbi. Kytej që tash ke vllau i Jamjabova, jam Januna jer. Nuk ka vaja kumoje, ka kumrë me to yakupit. E kujdis, po una kuaz zdesave unë, do të thonë nuk po vone ti bar në atë djeknin, në dhjetë shinines bonali nuk e kujtu. S'mërmi, maja modja, është mas interesante. Me këm jube, këm të rekë të mu juve këmë beshtegaj të nëndhi u juve nësë. Po e, e harra një marrë të juve, e po i kshyrë një marrë të që tërkujnë. Kjo nërënjeve është me e morja. Kjo e gëzistën të natë qëtë. Ah, filan hulja qërë, e se dhjën të sojke. Paj ha dhja s'bo hitë bre? Paj që po fola ta e me ti të sojke që është taj. Paj le më se kërë që që atë që folët. A i qëtri trektari, e me diti këtë në zhinër, po kësi këta hamatoria, si këtëja, do me dhëmë. Bon. Nuk në dhëmë zëti rahat, përba kuën, jafaj a këshyrë kësurët e qëtërkujna. Et vetat i këtë lena, kënjena që miliona nuk një nështë alë po të mohet, u nësja qënë ashtë as, as, trenet, asë dramat, ato kësurët e vetat nuk i shëhit, asë nuk i këshyrë, bërë me thonë të i hjeku. Në veri ti buret me zhbul ka thën pejgamberi me gjunohet veta, nuk i shet gjunohet e huaja vllazët musliman. E na jemi tash tu ja buq. Gjunohet tona s'po ikshyrum e po ikshyrum gjunohet e huaja, e po flasim keq për shaqishochin, e po himen kibet, e po himen gjunat edhe peskat rroj me kët fjalë të vllazëv lakom. Se fjalë e kjetë, a i rnun zemra në vlojë që i për të i povjetëkesh përto i prishet zemra në ty, bashkimi u gubet i islam larguhet të zemra strufet, kur dnish i vlojën për të i povjetëkesh, osa e kur dnish i povjetëkesh, e shkatron me këtë pun e dhe gjematin, e dhe bashkimi në fjesë islamet, Arun pe këto si ne hesapeve që i fola mbasta zot i dyll xhelal kur të lutum zotin e dvojm dua zoti inshallah ka punë na e bën ya rabel alamin e mejore te bën arësotni dua nis ti fo allah ya rabel alamin zun nemeti muhammedele mejore dua tona ka vule dhe ma vule dhe kimet tona ka vule ya rabel alamin astaghfirullah astaghfirullah استغفر الله العظيم الكريم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه فنساله توبه بالمغفره وبالهدايه لنا انه هو التواب الرحيم انه هو التواب الرحيم انه هو التواب الرحيم يا ربي. يا ربي يا ربي يا ربي يا غفار يا ستار posh mamnin tone posh lutfin el kerimin el gutin chi ekie Në mujtë Ramazanit jemi arë batin më distina, dhe në kebo që atë më këpiret kom i buë muslimon të ku që e ndonë më distin e Ramazanit. Edhe në jemi arë sotë në bejtullar në shpitone, jemi arë të gjithë me një fjalë, me një zemër, kebi buë i batet, edhe se i batetin në kësan, ti e Allah që ki e kië rahmetin e madhë, më këpiretin e madhë, dhe në kabul i batetin, Bona i kabhule dhe tybet tana, Bona afe ma këfiret, Ja Rabbele Alemin, Mos nërshëm al e dal dhe iksaj dhere, Bona i folë kështurët, Bosh më amnin tane që e kje. Amen të bi Allahi dhe bi maqahe min indi Allah, Amen të bi Resulillahi dhe bi maqahe min indi Resulillahi, Amen të bi Allahi dhe me laiketihi dhe këqybihi dhe rusullihi dhe ljevmi l-afiri dhe bil-kaderi, Hajrihi dhe shërrihi min Allahi ta'ala dhe l-bathu badel mërti haqën, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله